E allora, ancora lo all scoto degli 87 e 9 di Onda Rossa. Oggi riparliamo di economia e finanza di crisi. La parola ad Alberto Castagnola, allora eh, stasera malgrado tutto, continuiamo quello che abbiamo lasciato un po' in sospeso il mese scorso, cioè cominciamo a parlare degli aspetti finanziari nel senso che. Eh, negli ultimissimi giorni proprio tra, ne, diciamo, tra il sabato tra il sabato e, e oggi si è avviato a soluzione non si è ancora sicuri che sia completamente risolto il problema del, della Grecia e del suo debito allora senza perdersi troppo nei dati l'operazione che è stata fatta è stata convincere eh, la maggior parte dei detentori di titoli di Stato della Grecia a rinunciare a una parte del valore nominale dei titoli stessi. Cioè in sostanza eh, gli si è fatto capire che la parte alla quale rinunciavano erano, era più o meno al valore che sarebbero riusciti a ottenere in questi giorni se avessero venduto quei titoli sul mercato libero, diciamo. Quindi già con una buona come dire, riduzione rispetto al prezzo nominale. E dall'altra parte si è sostenuto e si è fatto capire con estrema chiarezza che se non veniva effettuata questa operazione, cioè se non c'era questa adesione eh, larga, e doveva superare una certa percentuale dei detentori la, la Grecia era inevitabilmente destinata al fallimento e questo fallimento avrebbe significato per i detentori dei titoli perdere l'intero valore del titolo e quindi eh, c'è stata una pressione evidentemente molto forte su tutte le banche centrali e sulle banche private C'è stata una pressione anche sui detentori eh, più piccoli, nel senso famiglie e organismi finanziari. E la risposta è stata molto elevata, nel senso che si sostengono che si è arrivati al 95% dei detentori. E questi, e questi hanno perso intorno al 47-45%. del valore del, che avevano in mano il valore nominale del titolo questa è l'operazione che è stata fatta che cosa, eh, perché ci sono ancora delle esitazioni intanto perché la Grecia ha delle scadenze immediate, deve pagare 14 miliardi di euro nei prossimi giorni quindi questa operazione deve essere fatta in tempi molto stretti e le, le banche europee, la banca la, la centrale europea deve garantire questo passaggio e dall'altra parte eh, c'è una ipotesi, c'è un rischio. Nel senso che una parte di questi detentori erano coperti, però una parte che sembra piuttosto limitata, almeno dalle cifre che ho visto in circolazione, perché esistono dei eh, titoli nuovi dei titoli che sono stati inventati negli ultimi anni che sono in pratica delle assicurazioni contro il mancato pagamento di un altro titolo. Quindi il CDS? I cosiddetti CDS e, eh, dove la D sta per default, cioè sta per in caso di fallimento e quindi il eh, discorso è che alcune persone potrebbero alcune persone, insomma, alcuni detentori perché non necessariamente sono delle persone, alcuni detentori potrebbero pensare di eh, come dire, girare per la strada apparentemente più facile del pagamento, cioè del recupero dei fondi facendo ri, riscattando, diciamo, facendosi pagare dalle assicurazioni. Eh, però queste operazioni sono molto aleatorie, anche apparentemente sono semplici, però sono aleatorie, nel senso che non sempre le assicurazioni poi riconoscono questi titoli, possono esserci una serie di eh, burocrazie connesse, quindi ritardi e via dicendo, e quindi è presumibile che non ci sia questo ricorso, perlomeno dalle banche eh, diciamo, più importanti. Quindi oh, dall'altra parte queste assicurazioni eh, molte volte sono sempre delle assicurazioni come dire, del mondo occidentale, del mondo europeo, quindi di fatto si sposterebbe la perdita da una parte del sistema creditizio e assicurativo a un'altra parte, quindi in sostanza... <coughs> può essere che non venga fatto scattare questo meccanismo Beh, in ogni caso scusami la cosa purtroppo sicura è che sia nel caso di problemi per le assicurazioni che nel caso di problemi per le banche a pagare è sempre lo stato ovvero i cittadini eh, sì eh, non solo ma c'è allora bisogna fare adesso stavo per arrivare ma insomma bisogna fare l'altro passaggio anche cioè che i detentori di questi titoli negli anni passati sono già parecchi anni, hanno effettuato delle operazioni con questi titoli, nel senso che ci hanno guadagnato sopra. Quindi una cosa è il valore nominale di questi titoli, una cosa è il valore accumulato che potrebbero aver avuto negli anni passati, cioè nel momento in cui la Grecia era un paese come tutti gli altri e si potevano giocare questi titoli sulle varie borse e via dicendo. Questa parte è chiaramente non... valutabile, nel senso che non ci sono informazioni sufficienti, però questa è una parte della, delle operazioni che sono state fatte. E Poi c'è questo discorso degli interventi pubblici che riguardano sicuramente, la, la cosa dicevi tu, riguardano sicuramente le banche centrali e sicuramente alcune delle banche eh, che possono contare su un sostegno pubblico. Sicuramente riguarda Le banche che hanno ricevuto dal sistema europeo, quindi Banca, europea, banca Centrale Europea e eh, il sistema del fondo di salvataggio e via dicendo, che hanno eh, elargito al, alle principali banche europee delle cifre piuttosto consistenti, superiori ai 500 miliardi di euro, eccetera. E in questi stessi giorni si cominciano ad avere le prime informazioni, anche se sono, come dire. a spizzichi e bocconi nel senso che non sono molto sistematiche, non sono sicuramente delle statistiche e queste banche hanno cominciato con questi prestiti fatti dal sistema europeo che sono all'1 di tasso di interesse, stanno riscattando i prestiti che avevano fatto con altre fonti a dei tassi molto superiori. Quindi in sostanza trasformano rapidamente questo intervento del sistema europeo, lo trasformano in una liberazione di oneri che stavano pagando già da qualche anno. Ecco scusami se insisto un attimo su questo 1% che pur essendo perfettamente legale è assolutamente scandaloso, non solo secondo me, perché ehm, praticamente... Mentre gli stati che hanno supportato, sono intervenuti, a cominciare dagli Stati Uniti d'America, questi istituti di credito, insomma in genere la finanza che ha creato questo bel casino e poi viene pure appunto premiata perché si dice che se no eh, va tutto all'aria e poi ci rimetteranno tutti, ehm, ha prestato all'1% in tre anni, mentre l'inflazione attuale stiamo sul 2,5-3%, quindi praticamente sta regalando quasi questi... I questi tassi di interesse, soldi, anche i tassi bancari sono più alti. Mh, mentre gli stati per prendere i soldi in prestito dalle banche private pagano come minimo il 4% di interesse e poi il singolo, se deve fare un mutuo, paga il 7%. Ora certo. Cosa impedisce? No, secondo Logica dice ma allora se questa banca centrale l'ha potuto prestare tutti questi soldi all'1% perché non la prestare direttamente agli stati o ai cittadini? Certo, eh, questa è una buona domanda però come dire pecca di grande ingenuità Era voluta Era Ovviamente, cioè, stavo scherzando, il di discorso è che Tutto il meccanismo interno al sistema creditizio eh, generale assicurativo è tutto basato su un funzionamento di questo genere qua. Cioè ci sono, come sappiamo, le banche poi prestavano anche ai singoli privati o a singole imprese, eh, prestavano al cosiddetto tasso Fiat, che era un tasso assolutamente più basso un tasso di favore. rispetto a quello che veniva dato al comune mortale o alla piccola o media impresa. Quindi questo tipo di operazioni sono sempre state fatte perché il sistema creditizio eh, svolge una serie di altri ruoli, svolge il ruolo del finanziamento del debito pubblico, svolge un ruolo di accumulazione di capitale che è utile per il sistema nel suo complesso e svolge un ruolo di eh, sostegno della valuta, Questo nel caso del dollaro era nel 2007 era una, un discorso particolarmente importante. E poi, per finire, le banche sono uno dei meccanismi di investimento più importanti dal punto di vista del sistema. Quindi non dal punto di vista del piccolo eh, privato o famiglia che sta cercando di rincomprarsi casa. Sto parlando del sistema diciamo, di alimentazione della struttura produttiva. E quindi è anche di quella commerciale. Quindi eh, è chiaro che c'è un'operazione, eh, come dire, si, si lavora su due piani completamente diversi. Credo che il confronto eh, non si possa fare nemmeno sul tasso di interesse, perché quello che, le masse di denaro che sono state messe a disposizione del sistema bancario eh, nel 2007... non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa cioè quindi in Belgio, in Olanda, in Francia in Germania stessa è stata una cosa paurosamente elevata che non ha come dire nessun rapporto con le esigenze, i fabbisogni della popolazione e delle popolazioni coinvolte leggevo cioè, una cifra di almeno 14 miliardi sono, di dollari questa è la cifra che gira di più e beh, insomma Per i dati che ho io, quelli che ho raccolto in questi anni, insomma è abbastanza corrispondente. Ecco, e dare attenzione dare parte sì, il, sì, sì. il, il PIL dell'Italia è intorno ai 1900 eh, miliardi, no? Sì. Eh, quindi 1900 contro 14.000. Per sì, però il sistema economico americano è molte volte più grande del sì. PIL italiano. Però il discorso eh, è, più, come dire, è più importante è che non solo sono stati agevolati ma si sono ottenuti tutta una serie di altri eh, risultati, quelli che più o meno cercavo di elencare prima e soprattutto si è evitato la crisi strutturale, sostanziale, quella reale del sistema creditizio. Perché il problema grosso quando è scoppiata, ne abbiamo già parlato comunque. Quando è scoppiata la crisi quella della, della sfera finanziaria, è stata che stavano per fallire gli istituti assicurativi del governo, che non assicuravano soltanto i titoli delle banche, eh, pubbliche o private che fossero, ma assicuravano tutto il resto della cittadinanza. Quindi, se fossero falliti, E lì la somma era 10.000 miliardi di dollari, che era in ballo, non so se è chiaro. Cioè, quindi era in pratica, saltava tutto il sistema di funzionamento monetario e creditizio del, degli Stati Uniti e di alcuni altri paesi, perché anche l'Inghilterra stava abbastanza vicino a questo ordine di cifre. Allora, il discorso qual è? Il discorso noi dobbiamo, credo che non sia possibile... Ragionare mettendo a confronto due realtà che sono completamente diverse, No? questo non per mascherare ma semplicemente che una deve essere analizzata secondo un certo criterio e l'altra secondo un altro criterio, poi dopo eh, l'intervallo parliamo un attimo del come sono stati pagati questi soldi. Facciamo allora un'interruzione musicale, ricordando il numero di telefono della radio. Eh, facciamo allora un'interruzione musicale ricordando il numero di telefono della radio 06 49 17 50 e vi facciamo ascoltare adesso Cheb Khaled. Help me, 87.9 in FM siete all'ascolto di Entropia Massima Alberto Castagnola sta, vi sta uh, parlando della crisi finanziaria l'altro elemento che mi sembrava fosse importante sottolineare è che eh, quando gli Stati Uniti hanno pagato quelle somme come pure gli altri stati hanno sicuramente stampato moneta in una misura che non conosciamo però è abbastanza consistente, perché aveva, sapev insomma, si sapevano quali erano le riserve preesistenti pre al 2007, quindi la differenza eh, si stampa moneta. Questo quando, finché si arriva nella situazione di crisi come siamo oggi, cioè di economia depressa, quasi strisciante, eh, strisciante nel senso molto per terra, insomma, molto... <ride> di no? striscia non vola Se, insomma in questo senso e, eh, però appena dovesse cominciare cosa abbastanza poco probabile una ripresa consistente scatterebbe l'altro meccanismo dannoso quello dell'inflazione e quindi quelle cifre sarebbero immediatamente come dire un, un grosso ostacolo sia per la ripresa sia che per eh, quindi una parte della mancata intervento a favore della dipresa, cioè gli interventi per l'occupazione, eccetera, eccetera, cioè il fatto che siano ritardati dipende anche da questo. Cioè c'è una situazione generale per cui si faranno questi interventi ma con calma. Questo andarlo a dire a dei precari o ai lavoratori in sciopero da parecchio tempo, è molto complicato e quindi non glielo dice nessuno. però questa è la realtà sottostante. D'altra parte se scoppiasse una inflazione che ne so al 10% con i salari bloccati o addirittura in diminuzione sempre gli stessi vanno a certo. pagare conseguenze. certo. Allora però bisognerebbe infatti lì la la spinta che bisognerebbe esercitare sarebbe su fare degli interventi che non diano luogo a inflazione. che non, sembra strano ma insomma si possono fare. nel senso che se tu fai degli interventi su bisogni lasciati in scopertura completamente nel settore sanitario, eh, non viene fuori l'inflazione perché la domanda rimane la stessa, nel senso una gente che la gente si ammala per forza per poter andare in ospedale per forza, insomma, no cioè Quindi eh, ci sarebbe la possibilità di eh, orientare la spesa anche secondo la logica capitalistica. il problema è che richiederebbe una compattezza politica che è assolutamente inesistente oggi e soprattutto ci dovrebbe essere una forte pressione da, di base nel senso una pressione della gente, dell'organizzazione, della società civile che però non riesce ancora a esprimere una pressione mirata cioè una pressione eh, che tiene conto anche delle difficoltà oggettive del sistema tenere conto non significa accettarle però non si può nemmeno far finta che non esista. Insomma. Poi c'è l'aspetto di ulteriore complicazione che è quello della dimensione continentale, quindi per quanto riguarda noi, perlomeno quella europea, la Grecia ha espresso una conflittualità sociale molto alta, ma essendo rimasta isolata non certo. ha potuto evitare il diktat della troica europea, quindi l'altra necessità dei movimenti di lotta è quello di unirsi a livello continentale. Sì, intanto bisognerebbe farlo a livello nazionale. Vabbè, cioè, la prima cosa, sì. <ride> Come primo passaggio. E, vabbè, quindi speriamo che le bandiere no-tav abbiano un, un, qualche ruolo in questo tipo di operazione. Eh, L'altro elemento di cui mi sembrava importante parlare stasera è... Eh, ho cominciato a studiare un po' la, in, la documentazione che... In, che in, di produzione Obama, questa, eh, nel senso che ci sono delle proposte che stanno giacenti in, in, davanti al congresso da parecchio tempo, che dovrebbero modificare la struttura della sfera finanziaria. Prima di dire questo io vorrei precisare una cosa, cioè eh, Tutti gli interventi che sono stati fatti fino ad oggi sono stati fatti dal punto di vista, cioè nella, sul versante del debito pubblico. Non è stata presa nessuna misura per impedire alla sfera finanziaria di fare operazioni speculative, chiamiamole così, sui titoli del debito pubblico. Cioè, in sostanza, eh, noi abbiamo questo l'abbiamo già chiarito l'altra volta, ma insomma. Noi sulla parte eh, della finanza non sono state prese misure. Quindi, noi abbiamo di fronte degli operatori finanziari che al momento sono esattamente liberi, come erano poco prima del 2007. E questo dobbiamo dirlo, dovremmo saperlo, dovremmo spingere perché venga esaminato. Denunciarlo. Questa. Prego? Denunciarlo. Eh, a qualcosa di più forte se eh, possibile, sì. insomma, cioè dovrebbe essere fatto toccare con mano. Invece questa sfera finanziaria sul piano politico è accantonata, cioè non, non se ne va Gli abbastanza. intoccabili. Sì, quello è esatto, questa cosa qua. Allora... Eh, Obama ha fatto questo tentativo, il tentativo è stato fatto credo più o meno circa due anni fa di elaborare questo piano eh, di misure di riforma, al momento non ha ancora sortito nessun effetto per la situazione politica, le, le prossime elezioni e via dicendo che impediscono di fatto i movimenti. Io sto guardando, siccome sono una quantità mostruosa di pagine, quindi sto annaspando dentro cercando di ravanando come direbbe una, un milanese. Eh, però basta leggere le prime indicazioni che ci sono, se può essere un po' noioso, però insomma qualche parola eh, per capire che almeno nella visione di Obama c'era una modifica abbastanza impegnativa, cioè abbastanza consistente. Io provo a leggere qualcosa, poi lo rimandiamo. Posso, posso in un dire una, una cosa sì, prego. sola? Obama ha avuto una maggioranza al Congresso fino alle elezioni di mezzo termine, no? Certo. Quindi fino al 2010 in realtà lui avrebbe potuto fare certo. qualcosa. Ora che si metta a fare la proposta un Congresso a maggioranza repubblicana è un po' come salvarsi l'anima, ma in realtà basta vedere chi era nella sua squadra sì. fin dall'inizio, tipo Samuelson, no? Il Protettori del sistema finanziario stavano nella sua squadra, quindi è un po' ipocrita questo tentativo cioè. di Obama, no? Sì, sì, beh, perché ci sono queste mescolanze a seconda dei temi che sono tipiche del quadro americano. Eh, la, le proposte sono state elaborate prima del mezzo termine, eh, però contemporaneamente, anche prima del mezzo termine, c'erano stati dei passaggi tra senatori, deputati, eccetera, eccetera. Dei, dei due partiti cioè avevano cominciato a votare in maniera diversa rispetto al rispettivo partito e quindi già in quel momento c'erano delle debolezze che si delineavano con estrema chiarezza, prima ancora dei risultati diciamo elettorali formali allora questo non per scusare Obama, il problema è che è la logica del sistema congressuale americano e presidenziale e questa cioè che non, non c'è un reale potere poi della figura del presidente ha dei poteri molto forti in chiave di guerra e cose del genere e poi sul piano del condizionamento politico i suoi poteri sono molto limitati allora per fare degli esempi eh, per esempio eh, si parla di creare dei, un consiglio dei servizi finanziari per sovraintendere i servizi finanziari che, che dovrebbe coordinare le attività tra coloro che elaborano i regolamenti le, diciamo, le norme di funzionamento quindi sostituendo il gruppo di lavoro che c'è presso il, la presidenza del, della, dello Stato quindi in sostanza si passa a un organismo una specie di autorità che sottrae al controllo diretto del Presidente ma che comincia a funzionare questa, questa capacità di controllo è, e che comincia a funzionare, dovrebbe cominciare a funzionare in maniera autonoma quindi con un peso decisamente maggiore. Eh, tutte, le, eh, tutte le grandi eh, imprese e società di tipo finanziario Che potrebbero mettere a rischio il sistema finanziario, dovrebbero essere strettamente controllate dalla Riserva Federale, cioè dalla banca centrale. Quindi questo significa eh, che eh, vengono i, erano ipotizzati un cambiamento dei rapporti tra la Riserva Federale, che si occupava dei problemi un po' in generale, monetari, finanziari generali. E invece gli vengono attribuiti, o gli dovevano essere attribuiti, dei poteri di controllo eh, sulle, in, sulle, in tutte le società grandi abbastanza per creare dei problemi. Quindi, non soltanto le banche: questo è dal testo che emerge con chiarezza, cioè non soltanto le banche, ma anche delle società finanziarie che avessero delle capacità di movimento e di uh, attività uh, di un certo peso. Quindi cambierebbe addirittura il ruolo della riserva federale. E allora, seconda pausa della trasmissione, vi ricordo ancora il numero di telefono. Se qualcuno volesse fare delle brevi domande, 06 49 17 50, questa è ancora Onda Rossa, eh, Entropia Massima. Vi facciamo ascoltare un pezzo un po' forte, chissà se è adeguato. Colonna infame skinhead, ferro e fuoco. Eh, proseguendo nella lettura eh, dove, sì, proseguendo nella lettura eh, si eh, stabilisce che la, sempre la Fed, cioè la, la, banca, la banca Centrale, dovrebbe eh, raccogliere informazioni, quindi delle relazioni, delle informazioni sulle attività. di tutte le società finanziarie americane e poi la Fed dovrebbe avere anche una capacità di controllo sulle società collegate e su tutte le sussidiarie quindi in sostanza no, incluse le unità non regolamentate e quelle che hanno eh, sede al di là del mare cioè al di fuori dei confini Eh, poi si dice che il, eh, tre, il Tesoro dovrebbe riesaminare tutti eh, gli standard di capitale, cioè per le banche e per le società che detengono il controllo sulle banche. Quindi, significa eh, tutti i rapporti di capitale all'interno del funzionamento di una banca, quindi in sostanza le riserve, la manovra sulle riserve, eccetera. Cioè tutta una serie di controlli che a tutt'oggi non ci sono. Cioè negli Stati Uniti c'è una quasi totale libertà. Allora, questa è la sintesi di queste indicazioni, ne ho dette solo quattro, insomma ce ne stanno, sono due pagine solo la sintesi e quasi 90 l'insieme delle misure previste. Volevo farti una domanda sulla leva finanziaria, che sì. è, insomma leggevo... poco tempo fa che ha raggiunto negli ultimi tempi una proporzione assurda di, assurda per noi, forse per la finanza normale, di 30, ovvero il rapporto tra i, i capitali che vengono movimentati, insomma investimenti, speculazioni e quello che è il capitale reale della banca, dell'istituto finanziario 30 a 1 quindi anche questo spiega le folli speculazioni e le folli eh, diciamo esplosioni delle bolle oh, finanziarie. Poi temo che il 31 sia la statistica, cioè a posteriori, cioè quello... Una media? Eh, no, quello che è successo nella realtà, no? cioè dati, informazioni, perché in molte situazioni era da 1,40, so cioè eh, certe banche in certe situazioni, eccetera, erano potevano fare questo tipo di... In realtà... C'è stata una norma precisa, legislativa, che ha eliminato il controllo sulla leva finanziaria, che è una delle cause diciamo remote, nel senso un po' lontane nel tempo, della crisi del 2007. E, però questo è, è, è il motivo per cui queste banche poi hanno accumulato non solo debiti, non solo operazioni eh, vuote di contenuto, Ma non avevano nessuna responsabilità, nel senso che non avevano nessun parametro che obbligasse loro di tanto in tanto a rientrare in un quadro di misure, di proporzioni e via dicendo. E quindi le operazioni puramente speculative hanno preso assolutamente la mano e via dicendo. Anche perché davano dei profitti enormi, no? in, impossibili nell'economia nell oh, reale. Nelle banche italiane questo non c'è. perché c'è la riserva obbligatoria, c'è il meccanismo della riserva obbligatoria, che in pratica è l'unico strumento che ha la Banca d'Italia per intervenire sui meccanismi, per, per esempio, dell'inflazione. E quant'è? 30%. Mm. Quindi eh, su, questa riserva però... Quindi siamo a tre è... come rapporto <coughs> finanziario. Sì, è grosso molto, molto controllato. Non solo, mm. ma soprattutto è mobile. Cioè nel caso di una inflazione crescente la Banca d'Italia alza il limite delle riserve obbligatorie cioè fa sapere a tutte le banche che devono avere non so, era 30%? 40%. A quel punto la massa monetaria da 70 passa a 60. Ed è fra l'altro l'unico... strumento reale per combattere l'inflazione, però è indiretto. Perché in sostanza si dice soltanto alle banche non potete più prestare se non una certa misura <coughs> e questo impedisce alle banche di prestare se non all'interno di questa misura. Beh, impedisce anche di speculare oltre a una certa misura, no? Esatto. Però insomma, poi dopo lo sposta diciamo la ripartizione tra Operazioni finanziarie e crediti concessi rimane nella disponibilità delle banche. Allora, questo quindi il discorso è la parte aperta ancora perché, ripeto, queste norme di cui abbiamo parlato prima eh, sono ancora sulla carta e devono essere quindi discusse. Bisognerà vedere quante di queste norme. saranno approvate soprattutto se gli organismi completamente nuovi completamente nuovi anche per l'ambiente americano, diciamo economia nel suo complesso come funzioneranno e che effetti avranno cioè che incidenza avranno sui meccanismi reali bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione credo Io che... avrei sì, un ecco, paio di informazioni che non c'entrano molto con con, apparentemente, ovviamente, non c'entra molto sulla parte finanziaria di cui parlavamo stasera, che però mi sembra importante sottolineare. Allora, intanto eh, c'è questa notizia che era apparsa sul manifesto di qualche giorno fa, che diceva le, le tab Torino-Milano e Roma-Salerno, a suo tempo, dovevano essere finanziate al 50% dai privati alla fine però ha pagato tutto lo Stato e il costo è lievitato da 6 a 51 miliardi di euro questa è una notizia flash diciamo in questa maniera però significa che tutta la, la parte di lavori che si stanno pensando ancora le grandi opere cosiddette sono sempre fortemente inficiate i giudizi dal fatto che nessuno tiene conto che esiste la variazione dei prezzi, cioè le imprese che riescono a ottenere questi appalti di tanto in tanto variano i prezzi tenendo conto per esempio prendendo come scusa l'aumento del prezzo del petrolio e cose di questo genere e quindi il costo previsto può essere da 3 a 4 volte superiore a quello eh, iniziale. Poi ci sono altre due componenti da considerare, la prima è che non ci sono gare L'assegnazione di questi appalti, grazie sì. al governo Berlusconi, <coughs> confermato dal governo Monti. E questo va bene. Cui... E poi le infiltrazioni dell'economia criminale sono praticamente garantite. Questo, questo è stato, c'è questo articolo di Sapiano che è molto interessante per la parte diciamo del passato, però questo è anche abbastanza noto. Uno va a vedere il progetto Torino-Lione, lo ripropone alla grande. Questo, alla grande. Ah. E la. Oh, mentre il discorso degli appalti, eh, moltissime volte questi appalti sono guidati, quindi il fatto di farli o non farli insomma, incide poco sulla realtà del meccanismo economico. L'altro elemento importante, questo è una raccomandazione di leggere qualcosa eh, domani, oggi dovrebbe essere stato presentato, cioè messo in distribuzione, questo, il quarto rapporto dell'ONU sull'acqua. Che pare che sia un'opera massiccia nel senso e quindi mentre nei prossimi giorni comincia A Marsiglia, il, un incontro internazionale sempre sul discorso dell'acqua. Sì, abbiamo già dato nel genere la notizia: che sono stati Perfetto. manganellati e arrestati gli attivisti davanti al forum mondiale, ah, senza già, aver fatto nulla, a priori tenuti otto ore sotto il sole senza neanche poter andare al bagno, Tanto portati al commissariato, ma proprio viva la democrazia! Perfetto, anche Marsiglia, insomma, è dei nostri. Bene, ti ringrazio, ringrazio no, il a te. pubblico per la pazienza. <ride> grazie a te, allora la settimana prossima parleremo dell'incontro uh, del convegno internazionale di Torino, quindi ci sarà lo sguardo femminile e femminista sul, uh, su tutto quello che eh, appunto verrà detto nel fine settimana in quella di Torino. Buon ascolto con Onda Rossa 87.9 in FM, restate su queste frequenze.